El present del poble de Sant Andreu és conegut per tots els veïns que hi vivim. Tots estem al dia del que hi passa. En aquests moments sembla que només es parla d'una sola cosa, de la preservació del casc antic. El futur del nostre barri, qui sap com serà el dia de demà? Afortunadament encara no està escrit. Però i al passat? El passat de la, de la nostra vila sí que està escrit. Però com explicar la seva història? La veritat és que no sabria com fer-ho ni per on començar. En paraules seria un pèl complicat. Però i si ho féssim amb imatges? Doncs, precisament amb imatges, concretament amb mil imatges, és com els historiadors Pau Vinyes i Jordi Rabassa han volgut explicar el passat del nostre poble i ho han volgut fer en format d'àlbum fotogràfic, com podeu veure. El llibre es titula L'abans de Sant Andreu de Palomar. La setmana vinent, 27 de gener, es presenta el projecte d'aquest àlbum a l'auditori de, del centre Can Fabra, a les 7 de la tarda, però no es publicarà fins a partir de, de l'abril d'aquest d'aquest d'aquest any, perdó, eh, en forma de fascicle, 50 en total. Es tracta d'un recull de fotografies que publicarà l'editorial F2, que van des de l'aparició de la fotografia fins al 1976. Els dos historiadors no són els únics que estan recopilant fotografies d'època. Tots els andreuengs estan convidats a col·laborar en aquest projecte, cedint fotografies que tinguin guardades a casa seva. Les 824 pàgines que consta el llibre contenen il·lustracions sobre la vida d'abans dels veïns i també d'entitats de tots els barris i racons de Santa Andreu, Bon Pastor, Santa Eulàlia de Vila piscina i el Congrés i els Indians. Tan és, bueno, és la il·luminació de la foto no és perfecta o si l'enquadrament no és del tot precís. Això no importa. L'objectiu és retratar de forma visual el veritable passat de la nostra vila i la seva gent, des del punt de vista agrícola, industrial, urbanístic, educatiu, esportiu, familiar i associatiu. A través d'aquestes imatges coneixerem les singularitats i peculiaritats dels carrers, cases i edificis emblemàtics d'aleshores, els camps i orts que conreiaven els nostres avis i besavis, el funcionament de la Fabra i Coats i la fàbrica nacional de colorants, entre moltíssimes altres coses curioses que valen la pena conèixer i que els més joves sobretot es coneixen. Animeu-vos, doncs, i participeu en el llibre compartint la vostra fotografia amb la resta d'andreuengs. Podeu enviar-la, en el format que desitgeu a la pàgina de Twitter, arroba abans, o bé enviar-la directament a l'historiador i autor Pau Vinyes. El seu correu és vinyesroig .com. Com és òbvi, es farà una còpia digital de les vostres fotos i se retornaran el més aviat possible. La publicació, l'abans de Sant Andreu de Palomar, ens servirà per a donar nos que, afortunadament, tot i la transformació i l'evolució que ha sofert Sant Andreu des del segle XIX fins a l'actualitat, l'essència del paisatge urba del nostre poble es manté intacta, al igual que el tarannà, treballador i alegre que caracteritza els andreuents. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un poble, que us parla i acompanya Cristina Peniello, Patrícia Soler i Jordi García.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 i sense por de les retallades. L'AVE, a diferència de molts altres projectes encallats, clar que té prioritat. S'ha licitat obres per valor de 1.117 milions per part del Ministeri de Foment a través de DIF i baixa. amb la intervenció necessària del Consistori i també de la Generalitat. Ara mateix es treballa en el conjunt dels 10 quilòmetres de la ruta Trinitat-Sans.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 Aquest és, el, aquest és el primer tram dels 4,2 quilòmetres del corredor Espronça de Trinitat que permet veure l'aspecte que tindrà la cobertura de les vies. A sobre s'hi crearà el gran parlineal de 80 a, 5, a 150 metres d'ample. Doncs aquí hi haurà d'esquerra des, a dreta el vial segregat per a vehicles d'entrada a l'estació de Sagrera que unirà el nus de la Trinitat amb el carrer de Mallorca.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 Molt bé, doncs una de les notícies de les quals us n'hem parlat durant tota la setmana és precisament aquesta preservació del casc antic de Sant Andreu. En continuarem parlant en la propera setmana perquè és un d'aquells temes doncs, que evidentment estàs ara mateix sobre la taula dels veïns i veïnes i, i, de, de Sant Andreu. Doncs di, el que hem de dir és que Sant Andreu culminarà el 2022, és a dir, que això va per llarg, la renovació del seu casc antic. El districte de Sant Andreu emprendrà d'aquí uns mesos, quan acabi la tramitació de la modificació del plaig de la Metropolità, una ambiciosa reforma del casc antic de l'antiga vila.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 El canvi de govern no ha canviat substancialment el pla. Ens trobem amb un disseny ben encarat, segons diu Vives, que encara que hem reforçat el que és l'encaix del nucli antic amb el futur a l'entorn de l'estació. Una de les principals sorpreses de l'actuació, que afecta a 720.000 metres quadrats, és que es desafectaran unes 240 vivendes de les més de 300 que el PJM del 1976 preveien derrocar. A canvi, s'hauran d'expropiar tot just una quinzena de vivendes i reallotjar els seus veïns. La majoria són vivendes d'espai reduït i condicions límit. Parlem novament de la Sagrera i hem de dir que així serà el parc que cobrirà l'estació i les vies de tren de la Sagrera.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 La transformació urbanística més gran de la ciutat durant dècades, el macrosector de la línia d'alta velocitat que va des de la Sagrera fins a Sant Andreu, enfronta als veïns amb les institucions. S'han previst 48 hectàrees de parcs, la ciutadella en té uns 17 més o menys perquè ens fem una idea, i 44 de vials per sobre i al voltant de la cobertura gegant de vies dels 3,8 quilòmetres del corredor ferroviari. Els veïns dels quatre barres afectats participen en teoria en el disseny del seu futur bita però denuncien que a la pràctica se'ls margin. Ara han presentat 18 prolixes al·legacions als dos projectes constructius de la urbanització viària. Quüestionen la política general de facilitar un accés a la circulació de vehicles i exigeixen prioritat per a vianants, ciclistes i transport públic en un total de 27 carrers. La crítica a l'ordenació posada a informació pública fins al 31 de desembre passat per l'Ajuntament i el Consorci Barcelona-Segreira Alta Velocitat, Consistori Generalitat Adif i Renfe, es és rotonda. Els projectes s'han fet sense atendre moltes de les demandes i suggeriments previs de tècnics i entitats veïnals, segons afirmen els presidents de les quatre associacions: en Geníss Pascual, per Sant Andreu de Palomar i José Barbero per la Sagrera, mentre que també tenim a eh, germinar el Bonet de, de la Verneda Alta i Francisca Delgado, que pertany al Bon Pastor amb qui avui també tindrem l'oportunitat de, de parlar amb l'Associació de veïns del Bon Pastor. Els representants d'una zona amb un basc territori ferroviari al mig que ha patit un abandonament secular i ha dividit els districtes municipals de Sant Andreu i de Sant Martí denuncien la manera com es porta a terme el procés de participació del gran projecte. Una vegada més, assegurant s'aplicarà el que ja fa temps que patim, la política de fets consumats, proclamant que volen ser escoltats i veure els seus plantejaments, plasmats sobre el paper i portats a terme al carrer. En definitiva, el nou equip municipal de Ciu i els de la resta d'institucions els diuen «Volem assumir el que s'està fent a casa nostra amb els nostres diners». I tal com us dèiem, avui parlarem amb, els de, amb el, la gent responsable del barri del Bon Pastor perquè els veïns de Sant Andreu i el Bon Pastor protesten per l'eliminació de dues línies de bus. La desaparició de la línia B22 de la companyia Tuxal ha deixat alss veïns de Sant Andreu sense un dels autobusos que creuava el barri. Ara per a determinats trajectes han de fer transport a altres línies de bus o al metro. Els veïns estan preocupats perquè també s'ha anunciat l'eliminació de la línia 35. La, la línia d'autobusos B22 s'ha suprimit. Aquesta línia feia el recorregut entre Badalona i l'Hospital de Sant Pau i creuava el districte de Sant Andreu. Els veïns de Bon Pastor són alguns dels usuaris que més la troben a faltar. I per aquesta parada hi passava l'autobús B22 i continuava el recorregut per Sant Andreu i la segreda fins a arribar al Quinerdó. Ara ja no hi ha ni l'adhesiu de la línia, només als antics usuaris. Segons la companyia gestora de la línia Tuxal, l'eliminació d'aquest servei es deu a una renovació de la xarxa d'autobusos. Ara els usuaris han de fer servir les altres línies d'autobusos o bé al metro. L'Associació de Veïns del Bon Pastor i les de Sant Andreu han començat a mobilitzar-se per trobar-hi una solució. Proposen que Transports Metropolitans de Barcelona absorbeixi el trajecte. Un un altre autobús que també desapareixerà serà el 35, que uneix Santa Coloma i l'Hospital de Sant Pau i passa per Sant Andreu. Els veïns creuen que és necessari que passi pel barri. Malgrat que la línia A se suprimirà, Transports Metropolitans de Barcelona encara no en té la data concreta fixada. Doncs, i d'aquesta manera mirarem els titulars i no us desfadiu de nosaltres perquè ara escoltarem una miqueta de música però tornarem i parlarem amb el l'Antonio Jerez de l'Associació de Veïns de Navas Fins ara Et vaig conèixer una tarda Gris estava a punt de tirar un penal Per culpa te vaig fallar un gol cantat a serrell i la bata de col·legi tot bruta de fan des d'aquell dia el futbol no m'ha agradat vaig estimar-te els secrets sense gossar ni a dir-te oi que tal però ho volia però em quedava tu Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. I refrenem el fil del nostre programa perquè ara mateix pararem amb l'Antonio Jerez, de l'associació de veïns del barri de Navas, perquè sembla ser que allà, aquest barri, el barri de Navas, hi ha una zona verda que està aixecada per un pàrquing que no es construeix i ja fa gairebé un any que esperen. Eh, bon dia, Antonio Jerez. Sí, hola, bon dia. <laughs> bon dia. Eh, com va el tema de la passada mainada? Doncs pues mira, el tema aquest, eh, llavors ja hem fet algunes reunions, i ja el divendres el que ve farem un altre, el dia 27, eh, amb el gerent, però bueno, les reunions han hagut, ha hagut un consell de barri i després ha anat una altra reunió també parcial, no? Sí. Però bueno, el tema està en eh, que, bueno, en principi, degut ha a eh, el que ja en vist, l'experiència de que aquesta empresa va fer, la primera empresa, per va fer suspensió de pagament... Sí. Llavors, clar, dintre del malestar del veïnat i tot això, el que hem acordat és que no es faci el, el pàrquing. Sí. Això no es farà, encara que mm. nosaltres pues, sempre estem d'acord que els equipaments tots són bons per, per qualsevol barri. Llavors, bueno, pues el que, com ha quedat és que no es farà el pàrquing i llavors el que sí que es reposarà la plaça. Llavors estem pendents del projecte inicial de, de l'espai públic aquest a la plaça i llavors pues, bueno, eh, ja veurem com, com queda en aquest espai. El que sí que és cert és que s'està fent el projecte perquè ja el que hi havia del projecte inicial que ja hi havia no ens va agradar gens i llavors tornarem a fer un altre i llavors intervendrem a l'associació d'eïns i alguna comissió de, de seguiment que farem sobre aquestes obres el que sí que és clar és que el pàrquing no es farà. O sigui, en un principi teníem la plaça ja, podem dir que així irònicament, la passa de la Mainada, perquè pobres nens no tenen ara un jugar per allà, però en un primer moment tenim aquella plaça, es treu la plaça a, per fer-se un pàrquing, no es construeix el pàrquing i ara hem de tornar a construir la plaça, no? Sí, clar, clar, clar, el que passa és que el que va passar que al principi les intencions totes eren molt bones, clar, aquesta empresa va fer suspensió de pagaments Llavors els hi, tornar, els hi va tornar als diners que alguns ja havien, ja havien posat, que era un 40% que estaven, diguem, venudes, però clar, ja hi va hagut un malestar perquè era dos anys, això parat sense fer obres i herba, herba, i, uh -huh. i tot això abandonat. Sí, sí. al final els veïns, pues, evidentment, tenen raó. Hem dit, bueno, prou que no es fa així i volem, i volem la plaça que, era, que ja la teníem uh -huh. i si la podem millorar, millor. Bueno, I a més a més aquesta plaça s'ha compartit com una mera de, de, de lloc on guardar, d'amagatzem d'altres obres seria, no no? Bueno, no, no, no? no, no és tan així, no estan tan així, eh? o sigui, és i no és. El que passa que s'està fent allà unes obres del, diguem, del que és el cable aquest elèctric d'alta tensió, uh -huh. Eh, que és de fixa i llavors per això han posat el material en permís eh? ah. i llavors tot això quan comenci la plaça d'anar fora clar, evidentment sí que té raó d'alguna manera en què sí que és una s'ha convertit una mica d'amagatzem no? però, sí. però això és provisional eh? i els veïns hauran de, el no?, de decidir què és el que es fa en aquesta zona? perdona? els veïns hauran de decidir què és el que es fa en aquesta zona no, no, bueno, clar bueno, a veure, nosaltres ara mirarem el projecte i eh, si ens agrada, mm. pues tirarem endavant amb els veïns. Si els veïns ja estan tots d'acord, perquè clar, vosaltres ja sabeu que quan ja ha molta gent tothom opina i mai s'acaben les coses. S'ha de fer una comissió reduïda i aquí és més fàcil arribar a acords, perquè si no, no arribarem mai i no tindríem mai plaça. Però Llavors farem això. Però s'havia pensat el fet de, de contractar un altre parador perquè pogués fer la construcció de l'aparcament la, o no? Perdó. Bueno, aquí la, la, la, primera, la primera reunió que vam tindre va ser aquesta, d'esperar un parell de mesos per intentar, uh, això diguem l'any passat, eh? uh, per intentar buscar un operador nou que posés dos milions d'euros, eh? perquè, clar, que la, la, la persona que ha fet, o l'empresa que va fer suspensió de pagaments, no ho perdi tot, perquè, clar, perquè la concessió en priori la tenia ella, no?, i llavors, bueno, no s'ha trobat cap, o la, la, el veïnat tampoc ha pogut esperar donar aquest plaç, i per això s'ha arribat a l'acord de, de no fer res uh -huh. i tirar endavant a tornar a reposar la, la plaça. Torna a reconstruir la plaça. I ara, quan, per quan està previst que hi hagi una nova reunió dels veïns? Bueno, no, ara el que sí que fem, com he dit abans, és que el dia 27 divendres sí. tindrem una reunió amb el Gerent per parlar parlarem del centre cívic i parlarem de la plaça La Mainada també mm, perquè el centre cívic és un altre dels temes que està pendent no? sí, sí, sí, que bueno, vam anar l'altra vegada a fer l'any passat doncs, sempre que va ser al novembre o el primer de desembre vam anar, vam anar a veure l'edifici a veure com estaven les obres i bueno, jo d'aquí a 4 o 5 mesos suposo que s'inaugurà i ja dient tots cap allà nosaltres també hem d'anar cap allà Uh -huh. O sigui que l'associació de veïns també entraria dintre del que és el centre cívics Sí, sí, sí, nosaltres ja tenim un espai reservat allà però uh -huh. que també posem de negociar l'espai no? perquè t'encenc que és petit clar. i llavors, pues clar, nosaltres tenim moltes activitats i hem de procurar que hi hagi espai per totes Molt bé, doncs si et sembla Antonio Jerez, anirem seguint aquest tema a veure què és el que més endavant en els propers dies ens podeu anar explicant doncs pues molt bé, quan vulgueu. Molt bé, doncs moltes, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia. Bon dia. I ara reprenem al final del nostre programa, escoltarem una mica de música i no marxeu perquè continuarem a... amb Bon Pastor. Parlarem amb el Tresució de Veïns de Bon Pastor. Fins ara. que vella un somni de fada. segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. I ara sí, parlem amb el José Maria Fando de la l'Associació de Veïns de Bon Pastor perquè sembla que els veïns estan força decebuts amb aquest nou pla de mobilitat de Sant Andreu La Sagrera. Bon dia, José Maria Fando. Bon dia. Doncs com, com ho tenim això, aquest, aquesta urbanització viària? Sembla que els veïns estan una mica desabuts? Sí, El és la primera vegada que la Generalitat, després d'una pujada tan abusiva dels transports, acompanya amb la retallada del servei. Una retallada del servei que ho hem mutat a l'ATUXAL i una retallada del servei que també es nota a la TMB i a serrocarrils de Catalunya. Nosaltres eh, realment ens afecta molt la l'ATUXAL, el B22, i el de la TMB.. Mm -hmm. sí. La aquí no està gaire contenta, no, gens contenta, per dir-ho d'alguna manera. Uh -huh. Perquè hi ha hagut una reunió entre les quatre associacions, Sant Andreu, Sagrera, Berneda Alta i Bon Pastor també, per parlar Nos... d'aquest tema. Clara, nosaltres bueno, ens anem parlant eh, ja des del desembre, les, les entitats, les associacions de veïns del districte ens anem trucant i per veure veure quina seria una de les solucions possibles amb l'Associació solució de, de Sant Andreu i la PTP ja van oferir una solució i era que no, no, no, suprimessin, no suprimessin el B22 fins que la TMB no trobés un trajecte alternatiu i no ens van escoltar, oi que no, no va bé. S'han enviat correus al, al regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i al, de l'àrea metropolit, metropolitana de Barcelona i no ens han contestat. És a dir, nosaltres seguirem insistint a l'Ajuntament en què volem tenir una reunió amb el regidor de mobilitat uh -huh. per veure quina solució aporta l'Ajuntament a aquestes retallades. Clar, aquesta decepció ve per dues grancas. Primer, per, per la part de, de que us deixen en part, menys comunicats amb el resta, no? suprimint aquest B22 i, a més a més, perquè no es té en compte per res les vostres aportacions en aquest sentit, no? No, perquè, a veure a sobre de que hi ha una pujada per exemple de la T10 una, sí, sí. una cosa que no s'havia no vist mai en tota la història a part d'això que hi ha ja la gent no li ha fet gens de gràcia no ens fa gens de gràcia, no afavoreix el transport públic, a sobre tallen línies i a sobre tot tot el tema que nosaltres havíem de plantejat i de millora del transport públic ha quedat aturat, és dir no tenim, s'havia de parlar de l'autobús que ens ha de portar a l'ambulatori de Sant Andreu al carrer Concepció Adrenal d'això ja ni se'n parla s'havia de posar en marxa aquest, al final del 2011 la nova línia del Red Bus a, tota, a dues línies i el 2012 una línia més que era la de Bon Pastor no s'ha posat en marxa tenen aturada la línia 4 que connecta la Bernè, eh, perdó la Pau amb la Sagrera el túnel està fet i tenen aturat tot és dir és que és, que és una, una cosa global, no?, el transport públic està totalment eh, aturat, és dir, no únicament no fan el que ja s'havia compromès a fer, sinó que, a més a més, retallen i a l'hora de pujar els preus, a veure, la TDU és una cosa escandalosa, que no té ni nom, això ja eh? és una cosa fora del, sí, sí. del, del que un pot pensar. No, I, i, a, I, té... i bueno, a més a més, el, aquest projecte bono que no, no prioritza gens, ni pels vianants, ni pel transport públic, al contrari, no? Prioritza més pel transport privat, que, bueno... Clar, la, la, la gent sí, sí. ara s'ha de buscar la vida, sí. és dir, uh -huh. normalment, clar. Clar, ja és que ara el transport públic i com que la gasolina és tan barata, no, ens podem permetre el luxe d'anar amb cotxe a treballar. Ja, ja, ja, les solucions que aporten per les pujades no són solucions, és dir, no... Eh, no són solucions, no són solucions. Les propostes que s'havien fet d'un acte ambiental de tres zones, no l'han tingut en compte la Generalitat, és a dir a, a veure, hi ha un, un monotema al cap dels governants de la Generalitat de retallar, retallar, retallar, retallar i no miren quines coses es poden, es poden fer millor i estalviar diners, sinó que van a saco sense consultar ningú. Sí, sí. A més, hem de dir una cosa, que aquesta línia d'autobús la B22 que, que s'ha suprimit connectava amb l'Hospital de Sant Pau. Sí, connecta amb l'Hospital de Sant Pau, però no només amb l'Hospital de Sant Pau, sinó ja tot, tot un recorregut que amb aquest recorregut fins a l'Hospital de Sant Pau eh, era molt interessant, perquè no teníem cap línia. Mm. Sí, sí, o sigui, els veïns el del Bon Pastor són dels més eh, usuaris que més la trobaran a faltar, no?, aquesta línia, la BB29. Sí, el de Sant Andreu també, eh? El de sí, sí, Sant Andreu sí. també els hi ha fet... Mm no s'hi ha no han fet cap favor, eh? no estan la gent de l'Associació de Veïns de Sant Andreu el, estan, estan molestos, molestos, molestos amb el tema aquest. No. Sí. Bé, doncs, eh, moltes gràcies per la teva col·laboració, José María Fando, i bueno, també per les teves reivindicacions. Sí, mira, avui una mica... Sí, altres vegades hi ha temes millors, però el del transport públic, de debò, és un tema... Sí, sí. Per, per, de, per denunciar, sí, sí sí, sí, és un tema que ens ha fet molt de mal, sí mm -hmm. perquè ara això com, com quedarà? Com... Nosaltres seguirem insistint a l'Ajuntament de veure quines alternatives planteja a la, la supressió d'aquestes línies mm -hmm. Mm -hmm. i a més a més doncs, totes les reivindicacions que ja teníem en pendents la, el tema de l'autobús a l'ambulatori que és un compromís que l'Ajuntament diu que sí que el farà sí però que no es fa i el compromís de posar en marxa la Redbus, el, les noves línies aquestes d'autobús transversal de, de Besòs a Llobregat i de Mara Muntanya, que pel 2011 s'havien de posar i al 2012 el Bon Bastó tenia una, tampoc. Vull dir que són coses que l'Ajuntament s'havia compromès, vull dir que no són coses noves. I està tot ahir aturat, no, no avança. Molt bé, doncs, Josep Maria Fando, intentarem doncs, anar seguint aquest tema i a veure què és el que ens podeu anar dient des de l'associació de veïns perquè creiem que és un tema que, que afecta molta gent. Sí, sí. A molta Barcelona. Sí, sí, clar, clar. Molt bé, doncs, ens trobem en un altre moment, si et sembla. Bon dia, bon dia, bon dia. Que vagi bé, gràcies per trucar. Adéu doncs aquesta era, aquesta era la resposta que teníem des de l'associació de veïns del Bon Pastor nosaltres si et sembla el que fem és una pausa musical i no marxeu perquè continuem amb la cartellera per, per un de les estrenes per a aquest cap de setmana d'acord? Fins ara El cinema d'aquí un moment Riva Fins la dona, la sogra, no em pots escapar. i amb cançoneta de Cinema Paradiso de Ennio Morricone indiquem l'entrada per parlar de la nostra cartellera i és que avui comencem parlant d'una pel·lícula que es diu Bon Raku, un nom una mica raro, però és un thriller d'acció i ens ve de mà del director Gai Moix, que segurament eh, us sonarà de pel·lícules com a propositodesmi, si no m'equivoco, i o... Oh, sí? No, m'estic confonent. No és aquest director, ho sento. <ríe> doncs res, continuem. Doncs el que sí que heu de saber d'Abon Raku és que és, amb l'atenció, amb el George Harnett i amb la Demi Moore. Dos mitos. I heu de saber que aquesta pel·lícula doncs, va d'un misteriós rodamon, que és el senyor George Harnett, i un jove samurai que arriben a una ciutat que viu aterrida pels més violents i estranys criminals. En arribar, coneixen un, enig... en doncs, un enigmàtic personatge, el... que interpretat per al Woody Harrelson, que regenta un local de contactes i que els aporta l'experiència i la saviesa perquè, units, s'enfrontin a les forces malvades que dominen la ciutat. D'una banda, el grup format pels homes de la Nicola, el Ron Pelsman, un corrupte i sanguinar és ací i per l'altra la Lady Alexandra. Aquí la hi ha ja, la lexnòvia del ser. Josh Herrend la Demi Moore, una dona fatal amb un fosc passat. I bueno ara parlarem canvi de, de registre i anem a parlar una mica de comèdia amb', el, amb Adam Sanders, si no m'quivoxi o sigui, amb el Jack i la seva gemela. I bé els fans del senyor Santiago Segura podem estar entre els quals Min podem estar ben contents perquè el podem veure a la gran pantalla juntament amb aquest actor americà, l'Adam Sandler. Uh, és una comèdia on, veu, on veureu, doncs, com he dit a l'Adam Sandler, a l'Al Pacino, a la Katie Holmes i al Santiago Agua Segura. Eh, perquè sóc una mica idea del que veureu, però sense avançar gaires coses perquè pugueu veure-la tranquils, la vida del Jack, de l'Adam Sandler, era pràcticament perfecta, excepte per un atormentador detall. L Gil, La seva germana bessona, cada any es veu obligat a aturarar la visita en acció de gràcies de la seva aclaparadora germana, que s'especialitza en posar les seves vides de cavalvall en qüestió de dies. Quan la intrusió de cap de setmana s'allarga a un mes, comencen les típiques baralles, bromes i discussions de germans bessons. Tot, eh, quan tot sembla indicar que l' Gil es pensa quedar, en Jack empra els seus ardits amb l'esperança de que l'Agil torni al lloc que li correspon. a l'altre costat del país. Doncs bé, veureu l'Adam Sandler interpretant els dos papers, tant el, de la, tant el del Jack com el de la Gill, i bueno, jo penso que, que no ens ho podem perdre perquè, si més no, sempre ens té un somriure aquest actor, no? I ara anem cap al País Baissi amb una producció francesa, Oro Negro, del jean jacques en si no podem negar que és una producció francesa. I bueno, veurem a la pantalla a l'Antoni Banderas, a Tahar Rahim, el Marc Estrom i la Frida Pinto, per qui li agradi, és l'actriu... La, que interpreta el paper de de la de la Lática, el, uh, Millionaire. Es una aquesta película orenegro, és una adaptació de la clàssica novella èpica decreat Cirs del Hans Ruysch. Y més o menys tracta sobre, bueno, la, la història es dona a Aràbia a principis del segle XX. Sota l'implacable cel del desert, dos caps tribals es declanen la guerra i s'enfronten. Els cossos dels seus guerrers queden escampats pel camp de batalla. Nassib, Amir de l'Antonio Banderas, és el vencedor i imposa les condicions al seu rival Estimar, el sultà de Salmaha, el Mark Strong, l'interpreta. Accepten no intentar, no intentar fer-se amb la terra de ningú que separa els dos regnes coneguda com a la franja groga. Com a garantia i acord amb les leiis tribals, el nasib adoptarà. o millor dit, es durà com a ostatges als dos fills de l'estimar, a l'anomenat Salec i la Auda. Passen els anys i el Saler, que és un guerrer nat, es mor de ganes d'escapar de la gàbia daurada en la qual està tancat i tornar a les terres del seu pare. No obstant això, a Aude només li importen els llibres i el coneixement. Un dia arribarà una empresari de Texas per, i per veure el Nassip i, i li explica a l'Amir que hi ha petroli a les seves terres. Li promet riqueses que van molt més enllà del que em pugui imaginar. Nassip ja veu un regne de carreteres, escoles i hospitals construït gràcies a l'or negre amagat sota la sorra. Però hi ha un problema, el patroli està a la franja Rosa, Franja groga. Perdó. I fins aquí us puc llegir, perquè si voleu saber què passarà, doncs millor que aneu a veure aquesta producció francesa als cinemes. I ara ja presento una, sí, una pel·lícula d'origen espanyol, una pel·lícula que es diu Silencio en la nieve, del Gerardo Herrero, basada en una novel·la de Ignacio de la Vall, que s'anomena El temps dels emperadors estranys. I bueno, ara ja per finalitzar amb la nostra sessió de cinema parlarem d'una pel·lícula força important en aquest moment que es diu Los Descendientes, amb el George Clooney, la Shireland Woodley, la Bea Bridges i el Robert Foster. Una pel·lícula, ara sí, del director Alex Payne, conegut per pel·lícules com A Propósito de Smith o Entre Copes. És una novel·la basada al, al Cout Hart Hemings. La història es desenvolupa a Hawaii i segueix, segueix l'imprevisible obriatge que emprèn una família nord en un moment crític. El Mark King, el George Clooney, el protagonista d'aquesta història, casat i pare de dues nenes, es veu obligat a reconsiderar el seu passat i canalitzar el seu futur quan la seva dona pateix un terrible accident de vaixell a Waikiki. En Matt intenta maldestrament respondre a la relació amb les seves filles, la precoz escoti de 10 anys, i la rebel Alexandra, de XVII, a l'hora que s'enfronta a la difícil de decisió de vendre les terres de la família, herència de la unió entre la reialesa hawaiana i els missioners. Els kings posseixen algunes de les últimes zones verges del la platja tropical de les illes d'un valor incalculable. Quan l'Alexandra deixa anar la bomba que la seva mare tenia una aventura amorosa en el moment de l'accident, el mat ha de començar a mirar amb ulls nous tota la seva vida per no parlar de la seva herència durant la setmana plena de crucials decisions. Bueno, i poca, poca cosa més puc i així, hasta aquí puedo leer, com es diria algun cop, però és que el que sí que us puc dir és que aquesta pel·lícula ha quedat molt i molt bé pel que es veu als globus d'or i s'han dut el guardó de millor pel·lícula en la secció de drama i... Bé, bueno, això és una cosa a dir perquè per als molts cinèfils veiem els globus d'or com un indicador pels Oscars en moltes ocasions. Així que ja veurem com va la cosa. Us deixo fins la setmana que ve amb el tràiler de Los Descendientes. Mis amigos del continente creen que com vivo en Hawaii vivo en un paraíso. Creen que estamos todo el día bebiendo maitais y haciendo surf. Hace que no subo a una tabla de surf 15 años. Hace 23 días salió despedida de una lancha motora y se golpeó la cabeza. Yo soy el progenitor de repuesto. Échame una mano, no sé qué hacer con ella. Y al estar Elizabeth en el hospital me pone a prueba. <risa> Papá, este es... así uh, viene con nosotros. Con él seré una persona más civilizada. ¿Qué pasa? Trono? No vuelvas a hacer eso nunca. Tendré que avisar a la gente y contarles lo que pasa. La familia y los amigos íntimos. Pues yo no quiero hablar de mamá con nadie. Da igual el motivo por el que os pelearáis debes olvidarlo. Sé madura. Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? Papá, mamá te estaba engañando. Quiero saber quién era el tío al que mi mujer, Seti, con el que salía. Lo que estás pasando es muy duro. Necesitábamos un pequeño cambio de aires. Te voy a atizar. ¿Dónde se ha visto que un abuelo te amenace y de un puto guarrazo te tire al suelo? Radio Triitat de Rancab, música Escolta'ns amb els cinq sentits. És avui trigada Santa Andreu de Palouat. Radio Triitat Veïna. amb el sol. La vida és tot i t'agradim que ho escolts. primera emissora local d'osit nocturn i música electrònica de la 2% and every problem in ensuring that the system has turned up, whatever makes the ieilia Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Anem ja directament a l'agenda d'actes i activitats de Gaudi aquest cap de setmana sense haver-nos de moure pràcticament de casa. És a dir, anem a conèixer, per exemple, la Patum i els altres patrimonis que arriba avui al Centre Municipal de Cultura Popular. Doncs si sí, el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquimades número 30, us ofereix avui divendres, a dos quarts de vuit del vespre, la inauguració de l'exposició LaPAtum i els altres patrimonis, que organitza el Museu Etnològic de Barcelona i el mateix Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I atenció perquè d'entrada del cicle coneguem el món, ens diuen Descobreix Argèlia, sí i ambici, a Can Fabra. El centre cultural Camp Fabra del carrer del segle número 24 s'ofereix avui a les 7 de la tarda i dins del cicle Coneguem el món, descobreix Argèlia? Sí, i amb bici, el relat d'un viatge per unes terres fascinants de la mà dels Manels, Manels, Bronx i Garcia. Més de 1.700 quilòmetres a cop de pedal per un dels deserts més fanciants de la Terra. Fa més de dos anys que gràcies a la col·laboració de xerraires i assistents, en un plert de coneixements i d'intercanvi d'experiències un divendres de cada mes. I ara parlem del Centre Cívic de la Sagrera la Barraca que us ofereix els quatre elements, un espectacle infantil. Doncs sí, el Centre Cívic de la Sagrera la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix demà dissabte a les 12 del migdia a càrrec de la companyia Balí -Balà el mestre de la, de la màgia Manzó i el seu ajudant Bonzo utilitzaran l'ajut d'uns éssers molt especials els quatre elements per tal de crear vida d'un barret de copa un espectacle que tot barreja antitelles màgia, actors i música en directe ens vol mostrar que la vida és plena de màgia l'espectacle eh, costarà uns mm, dos euros eh, com a quaranta Molt bé. Doncs ara tornem a conèixer les microexposicions que es fan a Can Fabra. Dintre del cicle, l'aventura de conèixer exposicions. La Biblioteca Ignasi d'Iglésia del Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix fins ben entrat al mes de gener una microexposició d'il·lustracions a l'àrea del còmic. Obres presentades a Liber Art pels alumnes del segon d'art gràfic de l'escola Hosó. Ho podeu veure dilluns, dimecres, dijous. I divendres, de 10 a 9. Els dimarts i els dissabtes, un, un, un horari diferent, de 10 a 2 i de 4 a 9. Els diumenges, de 11 a 2 del migdia. I clar que sí, l'entrada és gratuïta. I atenció perquè la companyia La Veronal estrena Islàndia, la cinquena peça de, del de decàleg de dansa i topografia que ara arriba al Sant Andreu Teatre. Avui s'estrena a Islàndia el nou espectacle de la Veronal que agafa el país nordic com a metàfora de la diferència entre significat i significat. Havent guanyat el primer premi del 14è certamen coreogràfico de Madrid, el premi del públic a Fira de Targa 2011, al concurso internacional Mas Danza, al Copenhague International Contest i, acabat amb l'èxit, les funcions del seu darrer espectacle, Rússia, al Mercat de les Flors, comencem el 2012 amb una estrena més que esperada, la Veronal, presenta a Islàndia la cinquena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 Compta entre les seves influències amb personatges com Eric Romer, William Forsythe, Edward Hopper, Errol Basbinder, Jean-Luc Godard, Virginia Woolf, John Casavets, Martina Hingis, Kings of Convenience, David Lynch, uh, Ingmar Bergman o Stephen Daldry. Doncs la podeu veure avui a les 9, i és que és l'estrena, i també demà a les 9 i mitja. El diumenge, per la tarda, a les 6 i mitja. Ara sí, el preu de l'entrada és de 14 euros. I us oferim la possibilitat que gaudeu d'una exposició de la ruta de la seda a Can Fabra en Germán Aguilar ha viatjat en diverses ocasions per les terres de la ruta de la Seda des de Turquia i fins a Xina i ens ho mostra en una exposició de les seves millors imatges on trobarem rostres, paisatges i monuments que ens portaran a descobrir l'essència i els secrets d'aquesta ruta. L'exposició es farà al passadís de l'Auditori del Centre Cultural Camp Fabra fins al 27 de gener. És a dir que encara teniu una setmana per poder gaudir i també teniu una setmana per poder gaudir de l'exposició de fotografia Cels de Sant Andreu. Això es fa al centre amb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 que cap de setmana es presenta l'oma de los titiriteros de Binèfar tornen com sempre en marca de la casa els titiriteros de Binèfar per a presentar una història que parla de la naturalesa teatre i titelles amb objectes quotidians i una entranyable proposta que no s'hauria de perdre ningú ni grans ni petits suposo que coneixereu els titis són superpedagògics i encantadors cada peça que fan és brutal i aquesta en concret va guanyar a la fi a Fira de Targa al 2005 i a la Fira de Teatre de Titelles de Lleida al 2007 ja ara, del SAT, ens en anem cap a la Nau Ivanov, on es realitzen insospitades harmonies. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 29 de gener Inospitades Harmonies. Es tracta d'una exposició de fotografies de l'artista. Joan Picanyoli. Qui és Sant Joan Pecanyol? Doncs un autor que va néixer a Mollà el 1953. La seva obra individual ha estat exposada a diversos indrets de Catalunya i ha participat en diverses exposicions col·lectives al Centre Cívic de la Sagrera i al Club Natació de Sant Andreu de la ciutat. Insospitades Harmonies va estar exposada a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. El ritme d'una façana pot ser només un punt de partida o també ho són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 L'objectiu del grup és crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera aficionats a la fotografia i en col·laboració amb altres entitats del barri. I continuem amb l'exposició Les quatre columnes de Puig i Cadafalc a la Noi i 9. I és que la 9 i 9, al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquest mes de gener l'exposició Les quatre columnes de Puig i Cadafalc de la Mariona Paraire. Doncs les quatre columnes de Puig i Cadafalc són originals que es van aixecar el 1919 on actualment hi ha la Font màgica de Montjuïc. El 1928, un any abans de l'Exposició Universal de 1929, el general Miquel Primo de Rivera va ordenar enderrocar-les pel fet de constituir un símbol visible de catalanitat. Des del restabliment de la democràcia van anar sorgint diverses veus provinents del món cultural i polític i es va proposar la restitució del monument.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 L'entrada d'aquesta exposició, de les quatre columnes de Puig i Cadafarc, és totalment gratuïta. I es troba a la nau Ivanov. Així que tornem cap a la nau Ivanov, ens quedem a la nau Ivanov i parlem de Transformatae, una nova exposició fotogràfica que podeu veure, doncs, evidentment, a la nau Ivanov. <ríe> Sembla un, un llatí de, de pagotilla, això, eh? molt xulo. La nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Undres, número 28, us ofereix, fins al 5 de febrer, l'exposició Naturae Transformae però la inauguració heu de saber que és avui a les 7 de la tarda. I bueno, seria això una cosa així com Naturalesses transformades, que és un projecte iniciat fa anys, format per dues sèries fotogràfiques. Molt bé, doncs aquesta serà una de les exposicions que podeu gaudir avui. Una exposició fotogràfica natural i transformat entrada gratuïta. I per acabar dir-vos que continua l'exposició Història de Catalunya i personatges rellevants del segle XIX i XX. És que el Centre Cultural de Can Fabra, al carrer del Segre, en número 24, us ofereix fins al 24 de febrer l'exposició Història de Catalunya i personatges relevants del segle XIX i XX d'Eudal de, Sarra Solses del grup TACA. La podeu veure avui de 10 a 9, demà de, de 5 a 9, i que sapigueu que l'entrada d'un comèix és totalment gratuïta. Molt bé, doncs Nacho, Cristina... Patricia i Jordi Garcia, moltíssimes gràcies per haver col·laborat en el programa d'avui. Sense ells doncs, no seria possible i també des d'aquí doncs, de, desitjar-vos un bon cap de setmana, que us ho passeu molt bé i tornem a, a, a estar aquí amb tots vosaltres el proper dilluns. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda. Adéu. Adéu.